пішли скоріш їй на шкоду, ніж на користь. Єдине, що у нього виходило щиро, це співчуття у ті давні часи, коли вона ходила у костюмчиках з базару. Він із тих, що поділюється останнім шматком хліба. А її спроби показати силу, вплив на його справи, всі оті штучки із зникненням машини – це так скоріш проколи, ніж уколи. «Мабуть, не так треба прив'язувати мужика. А як?» Пробувала сіляко. Намагалася впливати на різні, так би мовити, точки. На чистолюбство, прагнення утвердитися в суспільстві, довести, що син звичайної колгоспниці без протекції, без блату, може стати людиною. Це спрацювало. Дратувало інших, зате запалювало вдячні іскринки – у таких любих синіх очах. Тому Нінель намагалась при кожній нагоді посадити Марка на почесне місце, підняти за нього почесний тост, висловити своє захоплення. Інші, наприклад, Олександр Градовий, потерплять. Сашко небайдужий до неї. Це приємно лоскотало душу. Значить, її жіночі чари ще працюють. По-справжньому. Підняла званне ногу довгу, рівну, красивої форми. А чому би молодій вдові не покрутити голови чоловікам? Вона іще у тому віці, коли баба ягідка, та при доброму догляді, та при добрих грошах. Чи ж пороблено їй на Маркіянові? Ольго, одягатися? Гукнула занадто голосно, щоб примусити рухатись себе, а зовсім не Олю. Знову чорний – не хочу, досить чорного. Коротким рухом зваліла забрати костюм зі вставки з тонкою прозорого шифону на рукавах і спідниці, який учора замовила на ранок. Давай отой з голубою вишивкою, спека на дворі. Ольга принесла світлий кремовий костюм з тонкого льону, оздоблений довкола глибокого вирізу ручною вишивкою. Оце інша справа покрутилася перед дзеркалом нінель. Світлий костюм не тільки підкреслив фігуру і відтінив колір волосся, він створив зовсім інший настрій. Такий же світлий і вишитий голубим. І Рішельє, сірий, майже голубий, потерся об ногу і схвально замуркотів, помітивши зміну кольору у настрої господині. Хто там у нас сьогодні? Антон Гаврилович. Ольга відповідала коротко, без емоцій, ніяк не забарвила імені. Та Нінель відчула, що справа, мабуть, термінова, якщо Антон приїхав так рано. Антон міряв широкими рвучкими кроками вітальну. Не увімкнув навіть телевізор, як робив завжди, очікуючи. Не муркотів якоїсь із порожніх нинішніх пісеньок. «Ну, що там?» Щойно питаючи, Нінель почала розуміти відповідь. «От воно, почалося». «Приїхали. Дві машини». «Думаю, люди Гранта». Нінель сіла у широке крісло, не надто дбаючи про спідницю, що миттю зминалась. Пальці з довгими нігтями витанцьовували щось коротке і рішуче на поруччі у вигляді лев'ячої голови. Домовитися пробували. В контакт не вступали, чекали вашого слова. «Як вони нас знайшли?» Пальці затанцювали швидше. Власне, тепер мене не знайшов би тільки лінивий чи мертвий. Чутками земля повниця. Рано ми заспокоїлись. Ти ж казав, бабок на памперси бракує, а тут дві машини. Час минув, може, став на ноги. Скоріше за все, не став. Такого звіра, як грант, треба убивати. Надійно, чуєш, з гарантією. Або не зачіпати зовсім. Ноги старому чортові може й відняло, а голова залишилась. Ти ж знаєш, яка у нього голова. По бабах тепер бігати не може. Сидить у своєму візку. Помсту обмірковує. Ну, досить балачок. Ми врешті у себе вдома. А вони в гостях. І нехай поводяться, як належить в гостях. Людей підняв? повні бойові і мої, і жорені, і місцеві. Поки що без бійки, спробуємо домовитись.